35. 7% рішення Було вирішено зламати традицію і перед голосуванням висвітити нових женців, а тоді проекзамінувати учнів. Це дасть усім трохи часу, щоб усе обдумати, але враховуючи суперечливий характер цієї події, щоб справді її обдумати, потрібно набагато більше, ніж кілька годин. Жниці Кюрі повернулася з дебатів емоційно виснажена. Анастасія помітила, але Марія добре ховала це від інших. «Ну як я?» – запитала вона. «Ми були неперевершені», – сказала Анастасія, і всі, хто сидів навколо них, теж реагували схожим способом. Але в ту пообідню пору панувало погане перечуття, що затьмарювало навіть найкращі побажання. Після дебатів женців випустили в ротонду для дуже необхідної перерви. Під час обіду всі напихалися, але здавалося, що ніхто не рветься куштувати пообідню закуску. Вся цитадель женців, здається, вперше погодилася, що відбувалася дещо важливіше за їжу. Жницю Кюрі, наче Служба безпеки, оточили її головні прихильники. Мандела, Сервантес, Енджелоу, Сундзі і кілька інших. Анастасія, як завжди, почувалася недостойною поміж великих, а вони все одно посунулися, щоб вона стояла в колі, як їхня рівня. «Який прогноз?» – питала жниця Кюрі всіх, хто мав мужність її відповісти. Жниць Мандела в сум'яті похитав головою. «Навіть не знаю. Ми переважаємо відданих послідовників Годдарда, але ще існує більше ста незалежних жінців, які можуть проголосувати за будь-кого з вас». «Як на мене», – сказав одвічний песиміст Жнець Сунзи, – «то все вже зрозуміло. Ви чули, які тут ставили питання? Як вплине скасування квоти на наш вибір збирань? Чи послаблять закон про заборону шлюбу та стосунків?» «Чи можемо ми відмовитися від перегляду генетичного індексу, щоб жінців не карали за випадкові прояви етнічної дискримінації?» Він з огидою похитав головою. «Це правда», – мала визнати Анастасія. «Майже кожне питання адресували Годдардові». «І, – додав жнець Сервантес, – він казав їм те, що вони хотіли почути». «Це завжди так працює», – журилася жниця Енджелоу. «Не у нас», – наполягав Мандела. «Ми не маємо купуватися на блискучі цяцьки!» Сервантис глянув у протилежний бік зали. «Скажи це всім жінцям, які додали до своїх мантій коштовності!» А тоді до розмови долучився новий голос. Це був жнець По, який завжди здавався навіть похмурішим за свого історичного покривителя. «Не хочу стати провісником кінця», – скорботно сказав він, – «але це таємне голосування. Я певен, що жницю кюрі багато хто підтримуватиме на показ». Та коли ніхто не буде дивитися, проголосують за Годдарда. Правдивість цього факту вразила їх, наче ворон, під дверима спальні. «Нам потрібно більше часу», – прогорчала Марія, але вони його не мали. «Сама суть голосування в той самий день, щоб запобігти інтригам і впливу, які можливі під час затягнутого змагання», – нагадала жниця Енджело. «Але ж він морочить йому сім голови», – лютував Суньдзі. «Він з'являється ні звідки, пропонує амброзію богів, усе, чого може бажати Жнець. Хто може звинуватити їх, що піддалися гіпнозу цієї миті?» «Ми вище за це!» – знову наполягав Жнець Мандела. «Ми жінці!» «Ми люди!» – нагадала йому Марія. «Ми помиляємося. Повірте, якщо Годарда оберуть верховним клинком, то половина тих жінців, які його туди призначили, ще до ранку про це пожалкує. Але вже буде запізно». Більше і більше жінців підходило до Марії, щоб висловити свою підтримку, але навіть попри це було неясно, чи цього вистачить. Анастасія вирішила, що поки ще залишилося кілька хвилин перерви, теж гратиме свою роль. Вона скористається своїм впливом і поговорить з молодшими жінцями. Можливо, переманить на свій бік хоч когось із тих, хто потрапив під Годдер до Але, звісно ж, першим їй зустрівся Моррісон. Захопливий день, правда? Анастасія урвався терпець. «Морісе, не прошу, просто дай мені спокій». «Аго, припини бути таким... упертюхом», – відреагував він, хоча з цього вагання посередині фрази Анастасія чітко зрозуміла, що він хотів сказати «стервом». «Я серйозно ставлюся до обов'язків жінця», – сказала вона йому. «Я поважала б тебе більше, якби ти теж так робив». «Я роблю? Якщо вже забула, то я другим підтримав номінацію Верховної Дами, хіба ні?» «Я знав, що одразу ж перетворюся на ворога всіх жінців нового ладу, але все одно на це пішов!» Вона відчула, що її втягують в мелодраму, і знала, що так лише марнує дорогоцінний час. «Морісене, якщо хочеш бути корисним, то використай свій шарм і привабливість, щоб завоювати жниці Кері більше голосів!» Морісен посміхнувся. «Та ти вважаєш мене привабливим?» «Вона більше не збирається цього продовжувати. Вона просто не варта того!» Анастасія рушила геть, але він сказав таке, що зупинила її, як у копану. «Химерно, як Годард, не зовсім Годард, правда?» Вона обернулася до Моррісона, і його слова так зачепилися в її свідомості, що стало майже боляче. Помітивши, що вона знову звернула на нього свою увагу, Моррісон провадив. «Тобто людська голова – це ж типу 10% людини, правильно?» «7%», – виправила Анастасія, пригадуючи цей факт з курсу анатомії. Підсвідомі коліща в її голові, що доти стояла на мертвій точці, тепер крутилися з рідкісною енергією. «Морісона, ти геній. Тобто ти ідіот, але також геній. Дякую, здається. Вже відчинили двері до зали, щоб женці могли повернутися. Анастасія проштовхувалася крізь натовп, шукаючи більше дружніх облич тих, хто міг ризикнути заради неї. Жниця Кюрі вже зайшла всередину, але Анастасія все одно не проситиме Марію, та й так має достатньо з чим боротися. Не могла вона попросити і жінця Манделу. Він головує в інкрустаційному комітеті і нагороджуватиме перснями учнів, яких збираються висвітити в жінці. Може звернутися до жінця Альфарабі, але він уже дорікнув її поганим знанням парламентської процедури і просто знову вилая. Їй був потрібен той, кого вона вважала другом, хто міг навчити її, як працюють інтриги цитаделі жінців. Як усе робиться і як не робиться. Анастасія пригадала про шторм, як він знайшов лазівку у власних законах, щоб поговорити з нею, коли вона перебувала між життям і смертю. Він сказав, що вона важлива, навіть цінна. Вона підозрювала, що це частково залежало від її сьогоднішніх дій. Тепер прийшла черга Анастасії знайти лазівку і розширити її достатньо, щоб пропхати туди всю цитадель женців. Нарешті вона обрала гідного змовника. «Женща Сервантес», – заговорила вона, міцно хапаючи його за руку, – «можна з вами поговорити?» Двох нових жінців висвітили, а двом учням відмовили. За іронією долі, той, який бігав по монетку, став жінцем-торпом на честь олімпійського атлета, який славився своєю швидкістю. Дівчина стала жницею макулів на честь першої астронавтки, яка загинула в космічній катастрофі, що відбулася задовго до жахливих космічних катастроф ери безсмерті. Коли учні, що були на своєму першому і другому конклаві, вийшли для проходження випробовування, жінці вже досягли нервової межі. Всі думали лише про голосування за верховного клинка. Але ксенократ постановив, що цього не буде до закінчення випробувань учнів, бо хай який буде результат, після цього вже неможливо буде повернути конклав до порядку. Випробуванням керував жнець Солк і екзаменували знання отрут. Кожного учня попросили приготувати конкретну отруту і антидот до неї, а тоді по черзі їх випити. Шестеро виконали це успішно, а троє – ні, тимчасово загинувши тож їх мали мерщі доправити до Центру Відродження». «Ну, гаразд!» – мовив ксенократ, коли винесли останніх тимчасово мертвих учнів. «Чи є в нас ще якісь справи перед початком голосування?» «Ну, ма вже починати!» – завелав хтось, роздратований зі зрозумілих причин. «Ну, гаразд! Прошу підготувати ваші планшети!» Він змовк, поки всі жінці готувалися до миттєвого електронного голосування, ховаючи свої планшети в складках мантії, щоб навіть сусіда не міг побачити, за кого вони віддають голос. «Голосування почнеться за моїм сигналом і триватиме 10 секунд. Будь-який невідданий голос вважатиметься відмовою від голосування». Анастасія нічого не сказала жниці Кюрі, а натомість зустрілася поглядом з жінцем Сервантосом, який її кивнув. Вона глибоко вдихнула. «Починайте!», Починайте! – наказав ксенократ, і почалося голосування. Анастасія проголосувала в першу секунду, тоді почала чекати і чекати. Вона затамувала подих. Вибір часу мав бути ідеальним, помилитися було неприпустимо. Коли минуло вісім секунд, вона підвелася і закричала достатньо голосно, щоб усі почули. «Я вимагаю проведення слухання!» – верховний клинок підвівся. «Слухання? Ми ж посеред голосування!» «За кінець голосування, ваша світлосте! Час вийшов! Усі голоси вже зараховані!» Анастасія не дозволила верховному клинку її заткнути. «Будь-який жнець, який має слово, може вимагати проведення слухання до оголошення результатів!» Ксенократ глянув на парламентаря, який сказав, «Вона має рацію, ваша світлосте!» Принаймні сотня жінців почала гнівно горлати, але ксенократ, який вже давно забув про свій молоток, почав так люто їх лаяти, що протести стихли до бурмотіння. «Стримуйтеся!» Скомандував він. «А всіх, хто не здатен, виженуть з Гонклаву!» Тоді він обернувся до Анастасії. «На яких підставах ви просите про проведення слухання? І, сподіваюся, вони важливі!» «На тих підставах, що в панові Годарді недостатні жінця, щоб займати посаду Верховного Клинка!» Годард не міг стриматися. «Що?» «Ця тактика, безперечно, покликана затягнути процес голосування і збити спантелейку!» «Голосування вже закінчилося!» Нагадав йому ксенократ. «Тоді хай Клерк оголосить результати!» – вимагав Годдард. «Прошу!» – сказала Анастасія. «Але я маю слово, і результати не можуть бути оголошені, доки я його не передам або доки не задовольнять мого прохання!» «Анастасія!» – провадив ксенократ. «Ваше прохання не має сенсу!» «Пробачте, що не погоджуюся з вами ваша світлосте, але має!» Як сказано в основоположних статтях першого всесвітнього конкламу, жнець має бути готовий до жнецтва як розумом, так і тілом, а це мають підтвердити регіональні збори жінців. Але в пана Годарда залишилося тільки 7% тіла, яке висвятили в жінці, а його решту, включно з тією частиною, де був перстень, ніколи не висвячували в жінці. Ксенократ просто недовірливо на неї витріщався, а в Годарда фактично піна з рота пішла. «Це абсурдно!» – заволав Годард. Ні. «Заперечила Анастасія. Ваш учінок, пане Годард, якраз і є абсурдним. Ви з поплічниками замінили ваше тіло, провівши заборонену штормом процедуру». Підвелася жниця Рент. «Ви переходите всі межі. Закони шторму нас не стосуються. Ніколи не стосувалися і не будуть». Однак Анастасія не здавалася, а натомість продовжувала спокійно звертатися до Ксенократа. Ваша світлосте, я не планую оспорювати вибори, бо як це можливо, якщо ми і досі не знаємо, хто переміг? Я прошу лише дотриматися норми, ухваленої на початку існування цитаделі женців, якщо точно, то в рік Ягуара, автором якої є Другий Всесвітній Верховний Кланок Наполеон. І я її процитую. На офіційне слухання Світової Ради женців можна винести будь-яку спірну подію, що не має прецеденту в правилах парламентської процедури. Тоді підвівся жнець Сервантес. «Я підтримую висунуту високоповажною жницею Анастасією вимогу прослухання!» І після його підтримки підвелася принаймні сотні інших жінців і почала схвально аплодувати. Анастасія глянула на жницю Кюрі, яка була, м'яко кажучи, спантеличена, але намагалася це приховати. «То ти про це говорила з жінцем Сервантесом?» З берегоженою посмішкою мовила вона. «Ох ти ж мала хитра дияволіця!» На трибуні ксенократ консультувався з парламентарем, який лише знизував плечима вона має рацію, ваше світлосте. Вона мала право просити про слухання до оголошення результатів виборів. На тому боці зали розлючений Годар підніс до горини свою руку і тиснув у ксенократа. Якщо ви на це підете, то будуть наслідки. Ксенократ обпилив його таким поглядом, що стало зрозуміло, він і досі контролює присутніх. Годарде, ви відкрито погрожуєте мені перед усією цитаделею женців? Після цього Годард відступився. Ні, ваше світлосте, я б так ніколи не вчинив. Лише зазначаю, що затримання оголошення результатів голосування матиме наслідки для цитаделі женців. Мідмерика залишиться без верховного клинка аж до закінчення слідства. В такому разі я призначаю тимчасовим верховним клинком женця Пейна, нашого видатного парламентаря. Що? – вигукнув жнець Пейн. Ксенекрат його проігнорував. Він служив навдивовиже сумлінно і залишається цілковито неупередженим до фракцій, що лише розростаються всередині цитаделі женців. Він зможе головувати, посмію сказати, порядно і розсудливо, аж доки неспірне питання не винесуть на розгляд Світової Ради. Це може стати моїм першим завданням у ролі великого згубника, отож моєю останньою справою на посаді Верховного Клинка Мідмерики буде задоволення цього прохання про слухання». «Результати голосування будуть опечатані до завершення слухання!» Він стукнув молотком і додав. «Я оголошую цей зимовий конклав року хижака офіційно закритим!» «Хіба ж я не казав, що вона все зборить?» – завели людною вечерею в найкращому ресторані «Фулкорума» мовив жнець Костянтин. «Вітаю, Анастасія!» – він вищирів зуби, і за будь-яких інших обставин це здалося б неприємним. «Сьогодні ти найулюбленіша і найбільш ненависна жниця в Мідмериці!» Анастасія не знайшла на це відповіді. Жниця кюрі помітила її роздвоєні почуття. «Це ціна професії, Люба. Ти не зможеш залишити свій слід, не зібравши на шляху кілька его?» «Я не залишила свого сліду», – відповіла їй Анастасія. «Я лише намагалася зупинити катастрофу, а вона ще й досі можлива». «Так», – погодився жнець Сервантес. «Ти стримали смердючі води до наступного дня, і кожен новий день дає нам шанс знайти більш елегантне рішення». За столом було більше десятка осіб. Справді різнобарних жінців. Жнець Морісон якимось обманним чином теж отримав запрошення. «Це я наштовхнув її на цю ідею», – розповідав іншим жінцям він. «Типу». В Анастасії був занадто гарний настрій, щоб дратуватися на нього. Вона уявляла, як десь в іншій точці міста женці Нового Ладу зализують рани та проклинають її ім'я, але не тут. У цьому місці вона була від цього-цього захищена. «Сподіваюся, ви напишете про сьогоднішні події у своєму щоденнику», – звернулася до неї жниця Енджелу. «Я підозрюю, що ваша розповідь про цей день залишиться в архівах як ключова згадка, як от опис ранніх збирань, який зробила Марія». Марія трохи знітилася. «Люди й досі про це читають? Я гадала, що всі ті щоденники зникають в Олександрійській бібліотеці та їх більше ніколи не бачать». «Досить скромності», – мовила жниця Енджелу. Вам добре відомо, що багатьох ваших записів не було популярності і не лише серед жінців». Вона відмахнулася. Ну, я ніколи не перечитую їх після написання. Анастасія вирішила, що матиме вдосталь чого сказати після сьогоднішніх подій, а в своєму щоденнику зможе викласти свої думки. Годдорд, звісно, зробить так само, і лише час покаже, чия версія подій віддасть в історію, а чи її відкинуть. Але зараз вона в останню чергу хотіла говорити про своє місце в історії. «Тепер ми підозрюємо, що за спробами вас убити стояла жниця Рент, використовуючи Брамса як посередника», – сказав Костянтин. «Але вона добре замила сліди, а мені не дозволено розслідувати справи жінців з такою ж ретельністю, як справи звичайних громадян. Але будьте певні, за ними обома стежитимуть, і їм це відомо». «Тож іншими словами, ми в безпеці», – мовила жниця Кюрі. Костянтин завагався. «Я б так далеко не забігав». «Але можете трохи вільніше дихати. Будь-яка атака на вас, влаштована зараз, безсумнівно буде приписана новому ладу, а це лише нашкодить їхній справі». Похвали продовжували лунати навіть після того, як подали вечерю. Анастасію це бантежило. А «Ваш учинок був натхнений», – мовив жнець Сунзі. «І розрахувати час так, щоб голосування вже закінчилося». «Ну, вибір часу запропонував жнець Сервантес», – відреагувала вона, намагаючись переключити принаймні частину уваги на нього. Якби ми зажадали слухання до початку голосування, то відклали б самі вибори, і у разі нашої перемоги Годарда могли б замінити в бюллетені кандидатурою Ніцше. Якби таке трапилося, то вони б мали більш ніж вдосталь часу, щоб Ніцше отримав підтримку. Але оскільки голосування вже закінчилося, якщо слухання завершиться на нашу користь, Годарда дискваліфікують, і жниця Кюрі автоматично стане верховним клинком. Жінці просто шеленіли від радості. Ти надуріла шахраїв! Ти поборола їх у їхній власній грі! Це був шедевр політичної тактики. Це збентежило Анастасію. З ваших слів, це видається підступами нещирістю. Але завжди розсудливий жнець Мандела обмалював усе в перспективі. Навіть якщо Анастасія не хотіла бачити такої перспективи. Анастасія, тобі варто прийняти факти. Ти скористалася формальністю системи, щоб зламати її і отримати саме те, чого хотіла. Як це по Мак'явелівському, сказав Костянтин, знову страхітливо шкірячись. «Ой, прошу, я ненавидів жінця Мак'явелі», – мовив Суньзи. «Твій сьогоднішній учинок був не менш жорстоким за збирання холодною зброєю», – озвався жнець Мандела. «Але ми ніколи не повинні відступатися від того, що слід зробити, навіть якщо це ображає наше чуття». Жниця Кюрі поклала свою виделку і якусь мить обдумувала, чому Анастасія відчуває дискомфорт. «Люба, ціль не завжди виправдовує засоби», – заговорила вона. «Але інколи саме так і є». Мудрість полягає в тому, щоб знати різницю. Анастасія дещо збагнула, лише коли вечеря добігла кінця, і жінці обіймалися і розходилися хто куди. Вона обернулася до жниці кері. Марія, – мовила вона, – це нарешті трапилося. Що таке, Люба? Я перестала вважати себе сітрою террановою. Я нарешті стала жницею Анастасією. Світ несправедливий, а природа жорстока. Це перше, що я помітив, отримавши свідомість. У природному середовищі все слабке, болісно і несправедливо винищують. Усе, що заслуговує на співчуття, жалість і любов, взагалі цього не отримує. Можна дивитися на чарівний сад і малуватися природним дивом, однак у такому місці природу знайти неможливо. Сади якраз навпаки – це продукт дбайливого вирощування і догляду. Його постійно захищають від найупертіших бур'янів, якими може скористатися природа, щоб зруйнувати і заглушити його велич. Природа – це підсумок усього егоїзму. Вона змушує кожен наявний вид жорстоко боротися за виживання, винишуючи інших у задушливому болоті історії. Я спробував усе це змінити. Я замінив природу чимось набагато кращим, уважним і продуманим наміром. Тепер світ перетворився на розкішний барвистий сад. Обізвати мене неприродним, зробити мені неабиякий комплімент. Бо я вищий за природу. Шторм.